У паркані темніли ляди, куди солом'янці висипали з мішків, відер, корзин, кошелів, яблука. За кілька кроків від ляд з того ж паркану виштрикувалася металева труба, з якої безупинно дзюрило в бачки, сулії, відра, банки, каністри, каравки і фляги золотисте яблучне вино. Черга рухалася життя життєрадісно.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 що керувала виробничим процесом. Приймали яблука і відпускала молоде вино. Кібернетичну машину добув для дядька Дениса за літру спирту кум Цекало, знайомого завідувача складом Науково-дослідного інституту. «А знаєте, дядьку, я вичитав, що ми решети з козаків!» радісно заусміхався, прищикнувши хвірткою гомін черги. хіба за те гроші платять? Чи пенсія персональна? глянув на мене каламутними очима дядько Денис. Не платять, але ж так і написано. Оний решето, з предків, козак, з пакуля. Що ти мені тут запакулив над вухом?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 речі. Що, не віриш? Ходімо, плюну. Зараз, зараз ходімо і дивись усі свої баньки. І на них, дядько кивнув у бік черги, можу плюнути. От тільки на себе не плюну, бо я є я. З тим дядько Денис, підсмикнувши галіфе, твердим рішучим ступом рушив по протореній кабаном дорозі у бік стрижня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 Швидко, наче в кіно, пливли білі снігові оболоки. За нашими спинами розтяцькований вогнями блимав ірій, А десь там, у темних, втаємничених безмежам полях, принишк пакуль. Під горою, а в глинищах, шелестів шугою стрижень. Ночі були морозні, пахло першим снігом. «Витріщай баньки!» «Зараз плюну!» Невідомо на кого, гніваючись, гукнув дядько Денис. Мене нудило, і я починав знову, як колись на бочці, ненавидіти дядька Дениса. А він стояв на лисій вершині гори, розкарячивши ноги, мов телефонний стовп з підпоркою, і не плював. «Дивися, зараз плюну!» Я пригнічено вслухався в холодний шерхід шуги, а дядько стояв і все не плював. «Дивися, плюю!» Я подумав, що коли він зараз плюне, щось зміниться в моїм житті.